Иля Илф, Евгений Петров Беаба, Яга, много е трудно да се покори сърцето на една жена. А какво ли не си готов да направиш в името на такава цел? Държиш и кратко ръката, говориш и кратко с дълбок глас, гледаше като Омаян, и пак нищо не помага. Не те обичат, не ти вярват, и това е. Налага се да започнеш всичко от начало. Честна дума, това е каторжен труд под звездите и под луната. От Москва в Одеса пристигна един млад доктор. Когато за първи път живота се оказа с две свободни седмици, той изведнъж забеляза, че светът е красив и че населението му е също красиво, особено женската му половина. И почувства, че ако сега не вземе решителни мерки, никога вече няма да бъде щастлив и ще умре като в Мирисан Старъргем в стая, където под леглото му ще се търкалят стари чорапи и бутилки. Няколко дни по-късно младият медик се разхождаше с едно момиче по силно пресечена местност край морето. Всички сили се стараеше да и кратко се хареса. То се знае, говореше с дълбок и страстен глас си, разбира се, дрънкаше какви ли на глупости, дори лъжеше, че е челюскинец и чеото Юлиевич Шмидт ма е приятел. Предложи ръката си, стая в Москва и сърцето си, отдална кухня и парно отопление. Момичето помисли, помисли и се съгласи. Тук ще пропуснем 8 страници художествено описание на пътуването с любимото същество в третокласния вагон. Прилагаме само афоризма, по-добре в трета класа с любимия, отколкото в международен влак сам. А в Москва купиха клонка люляк и отидоха в гражданското да се разпишат за собственото си щастие. Всеки знае какво е в гражданското. Не е много чисто. Не е много светло. Не може да се каже, че е и много весело понеже браковете, смъртите и ражданията се регистрират в една и съща стая. Когато докторът със своята докторша, цъфнали в усмивка, влязоха в нея, видяха първо предупредителния плакат на стената. Чрез целувките се предават инфекции. До него висяха адресът на едно погребално бюро и привлекателна картинка, на която бяха изобразени хилядократно увеличени бледи спирохети, бойки гонококи и прачиците на кох. Очарователно кътче за венчавки Въгъла имаше мръсна като партенка изкуствена палма в зелено сандъче. Това беше дан на времето. Тъй да се каже, озеленяване на цеха. За подобни неща вечерният вестник пише се два прикритва сторг. Сухуми в Москва. Гражданските отделения се премениха. Служителят разгледа документите на младата двойка и неочаквано и кратко ги върна. Не можем да ви регистрираме. Как така да не можете? Разтревожи се докторът. Не може, защото паспортът на вашата гражданка е издаден в Одеса. А ние записваме само с московски паспорти. И какво да направя? Не знам, гражданино. По паспорти от други градове не регистрираме. Значи не мога да се влюбя в момиче от друг град. Не ми викайте, моля. Ако всички се разкрещат, не ви викам, но така излиза, че имам право да се оженя само за московчанка. Как може да се иска такова нещо, щом става дума за любов? Ние не се занимаваме с любовта, гражданино, а регистрираме бракове. Но какво ви влиза в работата кого съм харесал? Да не сте регулировчик на семейното щастие? Или направлявате движенията на душата? По-кротко по въпросите на регулирането на движението, гражданино, тъпчете цветята на любовта. Искреща докторът. Е, не хулиганствайте. Аз пък ви казвам че ги тъпчете. Я не нарушавайте реда. Аз ли го нарушавам? Излиза, че любовта вече не е велико чувство, а просто нарушение на реда? Добре. Да си тръгваме, Люся, като се озова на улицата, проваленият кандидат-съпруг дълго не можа да се успокои. А бе това хора ли са? Това човек ли е? Същинска баба яга с дървения крак. Какво да правим сега? Беше толкова развълнуван че на девойката е и кратко домъчня. Знаеш ли какво, каза тя, ти ме обичаш и аз те обичам. И ти не си лицемер, и аз не съм. Ще си живеем така. И наистина, ако се замислиш, с любимия и колибата е рай. Заживяха така, но с любимия, другари, и раят в колиба е възможен само в случай, че любимата му е регистрирана в тази колиба и управителят на колибата е вписал в домовата книга. В противен случай, вариантите са твърде мрачни, а любимата не я записаха, защото нямаше московски паспорт. А московски паспорт можеше да получи само като съпруга на доктора. Но тя не му беше жена, а гражданското можеше да я признае за съпруга само след показване на московски паспорт. Но не и кратко даваха московски паспорт, защото не беше се разписала в гражданското. Но в Москва не може да се живее без жителство. А по тези причини раят в колибата още на следващия ден се превърна в ад. Люся плачеше и се стряскаше от всяко чукане по вратата. Токовишко сматите портиери на и изхвърлят от колибата. Докторът вече не ходеше в амбулаторията си. Най-добрият приятел на Отоюлиевич Шмид представляваше жалко зрелище. Беше небръснат. Очите му светеха като на псе. Къде сте? Топла черноморска нощ, огромна луна и първо щастие. Най-накрая той взе люсе за ръка и я заведе в милицията. Ето, посочи с пръст жена си. Какво ето? Попита даловодителят и намести плъстената форашка на главата си. Любимото същество. Е, и какво? Обожавам това същество и моля да го регистрирате на моята жилищна площ. Последва тягосна сцена. Тя с нищо не промени онова, което вече знаем. Какви доказателства още са ви нужни? Горещаше се докторът. Много я обичам. Честна дума, не мога да живея без нея. Ако искате, мога и да я целуна. Двамата млади, угоднически втренчени в даловодителя, се целунаха с треперещи устни. В милицията се възцари тишина. Чиновникът свенливо се обърна и рече, ами ако бракът ви е фиктивен, може би тази гражданка просто желая да се установи в Москва. А не може ли и да не е ефективен Проплака, щастливият съпруг. Не помислихте ли за това? Вие налагате глоби и за едно струшено стъкло, аз кого да глобя за разбития си живот? една дума, докторът избра високия тон и не го остави, докато не се изясни, че щастието все пак е възможно, че има изход. Достатъчно е да отидаш до местожителството на любимата, чак до Одеса, само на някакви си 412 километра. И всичко ще се оправи. С московския паспорт гражданското в Одеса ще регистрира поривите на доктора и престъпната любов най-после ще бъде узаконена. Какво пък, любовта винаги иска жертви. Налагаше се да се жертват, да вземат заем за билетите и да измолят допълнителен отпуск, за да решат семейните си проблеми. Но доктора то още не знаеше най-страшното. Не знаеше, че баба Яга не е само в гражданското, че го причаква и на гарата. Тук ще пропуснем 16 страници драматично описание за това, как младите съпрузи закъсняха за влака. Същност, какво ли толкова има за описване? Всички знаят, че в Москва няма нищо полезно от това да закъснеш за някъде. Като настани своята печална люса върху куфара, докторът изтича да презавери билетите. Тази авантюра обаче се оказа неосъществима. Нъкъс ревностно защитаваше интересите на железниците и беше забранило празаверките. И какво ще стане сега? Възкликна докторът. Билетите ви изгоряха, го информира баба Яга. Такова е нареждането. Щом сте закъснели за влака, значи се изгорели. Че ние да не сме закъснели нарочно, кой ви знае? Дали е нарочно или не, това нас не ми засяга. Ама нали, откакто съществуват железниците... Винаги си ги презаварявали, правилата се промениха, гражданино, и освен това нямам никакви пари. Сега просто не мога да замина, баба Яга тактично си замълча. И човекът, който така злостно пречеше на спокойната работа на почтените учреждения, се помъкна залитайки обратно и като седна до своята люся, потъна в мрачни размишления. Мислено се връщаше към миналите си постъпки. Ох, какво зло съм извършил! Е, заминах в отпуска, срещнах едно хубаво момиче, влюбих се с цялата си душа, поисках да се оженя. Но не става и не става. Наредбите не позволяват. Ако се създават правила, които само усложняват живота на съветските хора, безмислени правила, които изглеждат нужни и важни само на бюрото на бюрократа, за мастилницата, а не за живите хора, няма съмнение, че те са създадени от някоя баба-яга, от човек който си представя живота само в едно измерение и не познава нито дълбочината, нито обема му. Ако някой зад от бариера спазва някое глупаво, вредно правило и знае, че е така, но се оправдава с това, че е малък човек и от него нищо не зависи, значи и той е баба яга. У нас няма и не може да има малки хора. Ако вижда, че правилото създава неудобства и огорчения, той е длъжен пръв да постави въпроса за отмяната, преразглеждането, подобрението на това правило. Ами, докторът, къде се Дяна, милият честен доктор? Кой знае? Сигурно тича с разни справки при баба Яга, за да оформи за кучилата се сватба. А може и да не тича вече, да се уморил и да е зарязал всичко. Любовта също си има край. А може би и вярната Люся е избягала с някой закупчик в Сизран или Актюбинск, където е полезно да сключиш брак. Във всеки случай докторът е сгрешил още в началото. Преди да прошепне на любимата «Обичам те», е трябвало решително и сухо да каже «Покажете си документите, гражданко». 1934 година Инфо Информация за текста Символ за авторско право 1934 Иля Илф Символ за авторско право 1934 Евгений Петров Символ за авторско право 2001 Аси Григорова Превод от руски Иля Ильф Евгений Петров Костяна е нога, 1934. Сканиране, разпознаване и редакция. Номът, 2010. По време на подготовката на книгата, падащи баби за публикация в, в «Моята библиотека» се натъкнах на непростим гаф на екипа на книгоиздателска къща «Труд. Три разказа. Писмо. За равновесието и грехопадение, или познанието за доброто и злото, погрешно са издадени под авторството на Илф и Петров».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 Библиотечно оформление и корица. Виктор Полнов. 201. ISBN 954-528-231-2 Свалено от Моята библиотека Http 204 W наклонена черта се четенке. NFO наклоне черта Текст наклоне на черта едно Последна редакция 2010-едно едно тире часа.